رحمان الرحیم و دون ها اولائی نفوس استوج و حدوث مزاج موتدل في بخارات لطیفہ تدی زینہ تذکرہ کی دا غمالائی کو سافل تاس خَرَکې د ملائک او د ملائک سافل د ملائک, ملائک چې دی څنګه گویا کې واسطه ده په مienz مادی او نوراني کې انسان چې د نو مادی محض ما او د مل اعلی فرشتي چې وي نو واغ نوراني محض دا دا ملا اصافل فرشتی چی دی دا واسطه دا بین المادی و نورانی دا تذکره من کردی و چکم مادی انسان دا دا عناصر و اربعان جوڑ دی او خوره بکی غالی بوا مخاکی و تاوی او فرشتې دي نور نه پیداوي نورانی مخلوق ته پیدایش کیفیت الله ته معلوم دي تکملای اعلا ولوی تديع عناصر اربعو چیکم بخاری لطیف او چت شي او بخاری لطیف نو الله تعالی چې کومنره یو جسم پیدا کی او هغه کې فیضان د خپل نور او فیضان د روحو کی زه هغه چې کوم مخلوق پیدا شي هغه ته ملائک د ملائسته افل وی چې کله دې د عناصر د دې بوخار الاتف نه پیدا دی نو د انسانانو سره مناسبت ته نو د دې د وژنه د انسانانو پزړنو کې خواترات پیدا کیږي د دې انسانانو پزړنو کې خاطري پیدا کوي خې خا خاطري چیکم کار اراده کولو وغواړي ملء اعلا څه دا شکار دی د انسانان زنیو کې هغه خواترات د ملعې صافل چي دي د دې انسانان زړونو تراولي نو بیا څوک خواترات قبول کوي او څوک قبول نه کوي نو په دی وجه باندې د سره مناسبت ده خو باندې کې الله رب العزت اچول دی یو روح لطیف او روح طيبه ما آری وژنای د نورانی فرشته سره مناسبت ته نو خپل د ایسنه سوچ کوله شي نه څه کوله شي او ورته سوو نو اقا کار کوي او دا سکیله کده ماشين بٹن شي وای ماشين تخپل سپات نه لګی چې دا کار زولې کومه بس والا او بس بیٹنې ولواله حق کار کوي ولداري ماشين دی هغه را کوي چې څه ماشينان دی په خپل خپل پکار کوي هغه ماشين ته دا پته نه لګي چې دی کار کې زما څخه ګټه لا که نقصان نشي چلې دامل اسافل فرشتي چې دی دې د کوم کار حواله شي دامل اعلی د دا طرفنه بس حق کار کوي ندوبره نه پورا خص کول شي چې سو و تاغي ویلي او بس اقا کار کې دومره کمېوم نه کوي چې سیب سا کلیږي آی او کار سر ته س کوي راځي دیتہ ملائک زملا اسافل ویل کېږي دا غي قارون شاہ سیب چه کمدنو ذکر کئی و دونها نفوس و دین اخکتا این دین نور ارواح تی چه استوجا و فیضاناها حدوث امتزاج چه واجبه چه کمدنو و 12 د امتزاج متادل په بخارات لطيفاو کې چې داغه بخارات لطيفاو کې مونږ ویلي امتزاج راشي او د مزاج مانا من انکړې وا چې دైనా غا تزاد را فشې تزاد شې را فشې را غي تعالی فزان د نفوسو کې لم تبلغ بهم السعاده مبلغ الاولين ندی دی لسیدلی چه کم دنو هغه سعادت تا زید اولانو تا تا اولانو جنی دی ملیالا چه کم مقام دنو اغا ترسیدلی ندی دی کمال سده فسوار کمالو هم ان تکونا فارغتا نشد دی کمال د دا چه دی بلکل فارغ دی لانتظار ایما یترشح من فوقیها دو د انتظار دا هغا سو هي ترشح من فوقها چدی تراسسیږي دبرنه بدبرنه چې سراځي هغه بالکل منتظر دي فایزه ترشح شيئن بهسب استیعداد القابل نو هر کله چې دبرنه سره شي راشي ته موافق د استیعداد د قبلون کی یعنې به دومره راشي چې د قبلوون قبلوول شي د دینه زیات راځي نه کمره به چې صی به قبلوول شي و تاثير الفاعل او جسمره تاثير فاعل کیو استعداد د قابل له او بل تاثير د فاعل له د قوس سبق مون دا وایل تاثير د فاعل له او طالب سبق قبلې نداء استعداد د چا دی دا قابل له طالب دومره قبلې جسمره په دې کې څه استعداد وی او چې د سمره فاعل تاثیر وکي اغا فرشتی ده ملعی علا فعیل لینو اغی تاثیر کئی ایسا کئی تاثیر کئی او دی چې کم د هغه قبل قبلی نو بچه سم را مواپق تاثیر اغیی وکو دم را دی قبلی وکولشی با دینا زیادت با انبیان نو پوئی گی نو رو ام با عصو الہ تلک الہور را پاسی ده اغا کارونو تا فشان ده را پاسی دنه ده مارغانو ده سارو بدوائی تبعی حیل تاسو چې ته دې یو مونږک داسې دي او په شوه د که شانتي پام نهستی ها دا کوم قدرت مده منډوي صحیح ده کنا اډانږي ورکه او د انګل کنا په دسو خو ده کنا وې دي د په چپلر تش یو طبيعي انبعاث طبيعي سي انبعاث دا کس له تګې شي کنا او مخامخ سا پرتی او پا پرتی دی نو لکه انسان خو اختیار دی کنا اینسان خو سده نو پخ پول اختیار دی او سیز نزان بچکولشی لکه روجه شوا خو زناور دی او مخامخ خو پرتی دی او دیر ترل نه دی او تا گی دی اشی تو هوایا دی با تر تینکی پخ قدرتی با غیل سکی گی ورزی دلنگا بماوی منگکا و پیشو شو خبران گیدر چلکا گیدر دی تڑا لینه نه دی او چرکو ته خدم ازی مخامخ تی ته تب دا گیدر ٹنگ کی دی با خامخ دی چرکو سی زی یا مرغای دي او دا اگی مخامخ آغی. نو آغی سی دي او اووگی دی اگی اگی باوتا ٹنگ لکه لکا غیر اختیاری طور دا بهایم چې کم دنو بس آگا خپل طبعی طبعی قاضی پس سوئی من دوئی تک کشانت د څ کوم کار ورته حواله شي بس طبيعيته وربسوي منډوي شاسه بدا تعبیر کړو مدهن تعبیر د ماشینو کو صحیح لگانه بس ماشين له بٹونو بس یو کار ته کی ورن شوي ته مې پیپد ککړه دجراندی صحیح ده کنا د وړو د ماشینا پیپد دانو شکړه دا ککړه او بٹن دي شکړه ووالا بس اشه ګرځېدل څه شو شروع شو بس هغه بغرځي دک شاندی بس د ماشين بیا ګرځي د افرشته وهم في ذلك فانون فانونا او دی په دی که کومره فانونا اما یرجعون ال انفسهم دی په دی که خپل ځان پناکون کی دي بس لګی خپل ځان پناکون کی دي دا غسنه چې راو را ګرځي د دی نفسونو ته مطلب دا ري چې د خپل ځان نه غافل وي خو غمامور کې چې کومره لګی دی او غسر ته سکی را صحیح باقون بما الهمو د دی جون په چکمه د دبر نه الهام کیږي او غسر ترسیب زاد دی څه دی جوان دي باقونا بما اولهم من فوقهم پات کیدون کیږي جوان کوونکی دی په غسبانی چې دی ته الهام شوې دبر نه فؤاثرون فی قلوب البشر والبهائم نو دی تاثیر کی په قلوب ژوند انسانانو او د بهایمو کې فتن قلب اراده توها واهادیس نفوسها الی ما يناسب الامر ختن کلی بو اراده ها نو اوړیغه اراده دی او غا احادیث د نفوسه ینه د دیغه خبره شي راضی دی ته علما ها راستا چې مناسب الامر مرادو یانه د خلقو ارادي دې د زونو په انسانانو د انسانانو په زړه کې هم سو کی الګه دا شي وی دی کنه چه لکه نیکان بندگانی او مارانو او سپو او لڑمانانو نیدی چی چلی؟ شوی دی که نا؟ شوی دی که نا؟ مجد الدین فیرز آبادی پس فیر سپی رو اخلاس کرلو شایی سپی ور پس رو اخلاس کرلو ولکه اگه سپو پران استا و سلی و تاو نوی سپو تا چاوی دیو پوی گی که نا؟ دا و تا دامل پرشتینی نید دا چه کمدنو دا دی سپو دا بحای مو پا ذهن کی چه غوا خبر آوا خبر آبانی پوئی گی پوز لکه سفینه چی زنگل تا خطابو کو او دا تول زناور سو شو روان شو ولی شو روان شو دیتا چه کمدنو ملا استافل پرشتو سو کرو الهام کرو خبر آبانی پوش شوی نو مونږ توم دا الهامات کی دا ملا استافل سو شه پرشتی نو زمانگا غیراد شي مناسب کم کار دن او غا طرف ته سکی واړیږي اغه سپورتس که وسړلې دې پلاری وې دې سبق لنځي یګې نه هان رور وې سبق لنځي دیلک ز درغه ستره زما و پلاری و نه وې وې مور وې نه دی وې ټول وې نه دی وې هدی چې دا سبق وسکی و ملائ ال اعلا فرشتو ملائ اسافل تلهم کړه چې دغه سړی سبق ډیر مناسب دی دغه سړی سبق ډیر سره دی مناسب دی او د ملائ اعلی توجوه دی لکتدا ستدا دی لکتدا دا الکت چې کم نه نو د دې ملائ اسافل دغه الهاماته ناصر اخلي نو د اراده موافق دی د چاشي د ارادې شی مناسب دی امر شی چې کوم کار مناسب دی د اجتماعي دغه معاشره د دینه الله غکار اخلي بس دې بده باندې کلک ته چې سبق پزوم خبره باندې طول سوې نه دی وی او دې وی زی وام هغه زه مناسب شي نو ملای استافله توجو توجه چ ورته شي نه بس بیا د دینه پیران صاحبن توجه حساب وي پیر سپ چې مرید ته سوږي توجه کی نو دا خبره ده چې دا نه کانو په مجلس کې کی کیږو کی نه کانو مجلس کی چون کی د نه کانو مجلس شه د ملکي ماحولي سماحولي ملکي ماحولي هلته نه کای دعوت وی د نه چې کومنه ماحول جوړ وی د فرشتو ماحولي د چا ماحولي فرشتو ماحولي ناغت مرید چې دی ناغت پیر سره بیعت کړوی بی. د اصلاح لپاره چې زبستات چې کومنه مناسب خبره مانم چې تمال مشوره را کوي زبستات خبره مانم په پیر سه هغه تر ته چې کوم نو چې د دل او دی مناسب دي دل او سدي مناسب دي نو د پیر سه هم پدې زهني چې دل سم مناسب دي کله لا اسافل توجه کوم نو هغه کارتن الله تعالی او اخلي خلکو د پیر په توجه شو دا پیر توجه نه دا ملکي توجه ده خو د نه کانو د صحبت اثر پکې ولاکه نه کانو د صحبت اثر پکې نو دای هڅنقلې ویرادت او ها و احادیث و نفوسی ها نو شیغ اراده ده ده او احادیث دو نفوسی نو در زراغ خبره چه بزنگ زرک که کمی سکیه ایلام ها غصه تواوڑی چه او ناسب الامر المناسب چه اغا مناسب بی چه کمدنو امر مناسب و یو اثیرونه في بعض الاشياء طبعیه او دی تاثیر که و زن اشياءو که ای لکه دومراس دا سی بلیدلی تاسو چه یو کس پا داشپیتو ہہ صحیح نا او یو سړے وای هغه بچی کمنو کار نه وشتي کار نه په طبيعي تور پرس کا یو سړے د پلان کې من تیز دی د پلان کې من دا صحیح کنا موږ ته که وایو کنا غزار کئ ځنه سړے د غاې د دی ونه نا پلن شیړولې دومره تیز ولې عادت ته دا خو ځنه سړے به داس ولې کنا د انسان ده وصف با بحر ویچی آغازت ده دکان سشی ورسی ده کانی لده زور چاور که ده ده ملع اصافل کرده ایده کنا نبی علی صلات و سلام چه شگی رواغ استه او سیکلی ویویشتی او ملت شگی ده طول و کافر و سترگو تلال لی او ده سترگو تاور سیده لی ده چاور رسولی ده ملع اصافل ملع اصافل ده کرگی ویو اصیرون فی باز فزونو اشیاء تبعیو کی په تزاېف حركاتها او تحولاتها پر ډیرو دوچند کولو د حركات او د اړیدلو را اړیدلو دغه کما یو د هرجو حجر لکه چور غړول شي او غټا فاثر فيها ملک کریم نو بدی کی ته کمندنو د کار او غړیدور سر بدی کی فرشته تاثیر کی فمشا فی الارض اکثر مما یو تصور فی العاده نو لاړ شي پزمګه کی دومره تګو کی چه زیاد ده هاگی نه چه متصور فی العاده تی یعنی دا عام طور عادی طور دوم را چه کم دونت لله او اغا لار دیر کارون ده توی بیا بسوک داو نوی چه ده زماغ کمال لی چه دیده توی چه گرسوک با داو نوی ده دا. وز سیاسه بوی وی جال واچی ده اغا مچی مار تو واچی جالو جالو گرده کنڈیو لگی پتاو لگی وز ده زنو میانو پزرده کی وا او اوزه نو مایه نو یته دمازه دا چې کمندونو نو کله جال ډک راشي کله سراشي څه سراشي دا دملای اسافل له پرشتو کار دي اغه ته کمدنو دا کار کوي چې د زنی مایه و چې د انسانانو خوري د دې د خوراک نو کله زړه کې واچي ورسدا کونډه دا اوخره کنه آیا دې په 10 ورشه اوزه نو ررسو کی ورو مالق سیات او کله نا کله ارتاو کی چې کمندونو کاری جال را فنهری فجا فااج من الملاییکه نو ډلی د فریتووره شي تول هموفی قل به ح ح نو په دی د یو می په زړه کې الهااممو کې انتک تهیم چې ور نه ودي وهې یو د بل له زړ کې اللحاممو ک انطورورې بچ تخته تک به زو حبلن طببسوته اخراب او چه کم دو جال اغا کر را سای چې کمدننو دژالغ کار را کې او کللیس کې اوږده کې وهله تلی ممهتهفالو ذلكکه خدی فریتو او ګړده پتن نه چې د کارې وول کوي دی ترد د حکمت پته. نیشته به دا دبرن سره دی الهام نه دی ته دمل اعلان ورته سره دی الهام نه وهي الله تعلم علم تفل ذلك ولكن تتبعوا ما الهمت خدي تعبير د اغه شه دبرن ورته شوي نه الهام شوي دبر دی دغه تعبيدي ولكن تتبعوا ما الهمت وربما تین فطم نه دا